Бріджертони. Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Розділ шостий. Музичний вечір ЛЕД Бріджертон справді виявився музичним. Ваша авторка ручається вам, що це зовсім незвичайна справа для музичних вечорів, як здається на перший погляд. Запрошений виконавець виявився не ким іншим, як Марією Россо – з її відомим італійським сопрано, яка дебютувала в Лондоні два роки тому і повернулася після її виступів у Відні. З густим соболиним волоссям і темними очима, які палали, місросо була такою ж прекрасною, як і її голос. І не один чоловік, ймовірно більше дюжини, відзначили її форми, продовжуючи милуватися нею вже після того, як вона перестала співати. Світська хроніка «Леді Уіселдаун» 25 квітня 1814 року. Кейт відразу відчула, коли він увійшов до кімнати. Вона спробувала сказати самій собі, що це не мало жодного відношення до того, що їй подобається дивитися на нього. Він був дуже гарний. Це факт, недомисли. Вона не могла уявити собі, що якась жінка може не помітити його. Він прибув пізно, але не дуже. Місць Сопрано тільки почали аплодувати після її виходу на сцену. Він тихо прослизнув і опустився на стілець поряд зі своєю родиною. Кейт заумерла нерухомо на своєму місці в задніх рядах. Вона переконалася, що він її не помітив, оскільки він спокійно влаштувався на стільці в очікуванні подальшої вистави. Він зовсім не дивився в її бік і, крім того, кілька свічок згасло, залишаючи кімнату купатися в неяскравому романтичному світлі на тінях на тіннях, які сховали її обличчя. Кейт постаралася дивитися на міс Росо під час вистави. Проте самопочуття Кейт не покращив той факт, що співачка не змогла відвести свої очі від Віконта. Вона дивилася тільки на нього. Спочатку Кейт подумала, що, мабуть, співачка відчула на собі чарівність Віконта. Але до кінця вистави Кейт зрозуміла, що Марія Росо безперечно обдаровувала його інтимними поглядами – Чому це так стурбувало Кейт, вона сама не зрозуміла. Зрештою, це було ще одним доказом, що вказувало на те, що він жахливий розпусник. Вона має зараз бути самозадоволеною, вона довела свою правоту. Але все, що вона зараз відчувала, це було сильне розчарування. Вона відчула дивне незручне почуття, її серце стиснулося, вона навіть припинила хитатися на стільці у такт пісні. Коли вистава закінчилася, вона не могла не помітити, що міс Сопрано після люб'язного прийняття оплесків нахабно попрямувала у бік Віконта, спокусливо посміхаючись йому. Кейт ніколи б так не навчилася посміхатися, навіть якщо десять оперних співаків навчали б її. Кейт не сумнівалася в тому, що співачка хотіла сказати Віконтові такою усмішкою. «О, Боже, цій людині навіть не треба доглядати за жінкою. Вони самі кидаються під його ноги». Це угидно, правда, дуже угидно. І все ж Кейт чомусь не могла відвести погляду й продовжувала спостерігати. Лорд Бріджертон посміхнувся співачці таємничою посмішкою. Він простяг руку і прибрав завиток чорних, як воронове крило волосся їй за вухо. Кейт затремтіла. Потім він нахилився вперед і що зашепотів співачці у вухо. Кейт відчула, як її вуха напружується, намагаючись почути, навіть розуміючи, що це марно на такій відстані. І до того ж, хіба це злочин, бути трохи зацікавленою? І, боже, він що, поцілував її шию? Ні, вона, мабуть, помилилася, він не став би робити цього в будинку своєї матері. Ну добре, взагалі це його будинок. Але його мати живе тут, так само, як його рідні брати та сестри. Все ж таки, невелике дотримання пристойностей не завадило б. Кейт! Кейт! Це міг бути маленький поцілунок, лише дотик його губ до шкіри співачки. «Але ж це поцілунок! Кейт!» «Так, що?» від несподіванки Кейт підскочила майже на фут від стільця і зустрілася поглядом із Мері, яка із роздратованим виглядом дивилася на неї. «Припини дивитися на Віконта!» – прошепіла Мері. «Це, звичайно, не дуже добре, що я підглядаю за ним. Але ти бачила, що він робить?» – швидко прошепотіла Кейт. «Він просто безсоромний!» Вона повернулася і знову глянула на нього. Він усе ще фліртував із Марією Росо. Він, очевидно, не турбувався про те, що багато хто може помітити їх. Мері вперто стиснула губи і сказала, «Я впевнена, його поведінка – це не наша з тобою справа». «Звісно, наша справа. Він же хоче одружитися з Двіною». «Ми не знаємо цього, напевно». Кейт Подумки згадала свої розмови з лордом Бріджертоном. «Я згодна тримати парі на це». «Добре, тільки перестань так дивитися на нього. Я впевнена, він не захоче нічого мати з тобою спільного після того, що сталося в гайд парку І крім того, тут знаходиться достатня кількість джентльменів. Ти краще припинила б думати про Едвіну весь час і почала б дивитися навколо себе». Кейт відчула, як вона сама знизала плечима. «Проста думка про спробу залучити якогось кавалера була такою стомлюючою. Так чи інакше, всі вони були зацікавлені тільки Едвіною». І навіть при тому, що вона сама не хотіла нічого спільного з Віконтом, слова Мері її боляче вжалили, коли та сказала, що Віконт не захоче мати нічого спільного з Кейт. Мері владно схопила Кейт за руку. «Ходімо, Кейт», – сказала вона спокійно. «Ходімо, привітаємо нашу господиню». Кейт проковтнула. «Леді Брічартон? Вона повинна піти познайомитися із Леді Брічартон? Матір'ю Віконта?» Було важко уявити, що такий тип, як він, взагалі має матір. Але манери є манери. І навіть якщо вона забіжить у будинок і відразу вийде. Вона знала, що їй необхідно подякувати господині за організацію такої чудової вистави. Так, вона була просто чудовою. Як не хотілося Кейт визнавати, що жінка, яка в даний момент висіла на віконті, Марія Россо, мала янгельський голос. Керована Мері, Кейт досягла початку кімнати і чекала своєї черги, щоб бути представленою віконтесі. Вона здавалася милою жінкою, з гарним волоссям і ясними очима, і досить мініатюрною, щоб народжувати таких величезних синів. «Попередній віконт, мабуть, був дуже високою людиною», – вирішила Кейт. Нарешті вони досягли початку невеликого натовпу, і віконтеса взяла Мері за руку. «Пані Шеффілд!» – тепло сказала вона. «Я щаслива бачити вас тут. Я так насолоджувалась розмовою з вами на балу у минулого тижня. Я дуже рада, що ви прийняли моє запрошення». «Ми не думали провести вечір десь іще, а не у вас», – відповіла Мері. «І можу я вам представити свою дочку?» Вона повернулася до Кейт, яка вийшла вперед і зробила невеликий реверанс. «Я рада познайомитися з вами, місь Шеффілд», – сказала леді Бріджертон. «Я теж. Я рада наданій мені чисті бути представленою вам», – відповіла Кейт. Леді Бріджертон підштовхнула молоду леді, що стояла поряд із нею. «Це моя дочка Елоїза». Кейт тепло посміхнулася дівчині, яка була на вигляд у тому віці, що є двіна. У Елоїзи було таке ж красиве каштанове волосся, що у її братів. І вона дружньо посміхнулася у відповідь. Кейт вона відразу сподобалася. «Якся маєте, місь Бріджертон», – сказала Кейт. «Це ваш перший сезон?» Елоїза кивнула. «Хоча я офіційно маю вийти у світ наступного року, мама дозволяє мені відвідувати вечори та бали в нашому будинку, Бріджертон-хаусі». «Як вам пощастило», – сказала Кейт. «Мені так сподобалося відвідати деякі вечори минулого року. Все було для мене настільки новим і незвичайним, коли я приїхала до Лондона цього року. Я навіть не могла запам'ятати усіх за іменами». Елоїза посміхнулася. «Моя сестра Дафна вийшла у світ два роки тому. Завжди описувала мені кожну людину в таких деталях, що я відчуваю, ніби вже давно знаю їх». «Дафна – ваша старша дочка?» – запитала Мері у леді Бріджертон. Віконтеса кивнула. «Вона вийшла заміж за герцога Гастінгса минулого року». «Ви маєте бути щасливими», – посміхнулася Мері. «Звичайно, він герцог, але важливіше те, що він добра людина і любить мою дочку». Я тільки сподіваюся, що решта моїх дітей також вдало одружаться або вийдуть заміж». Леді Бріджертон трохи не хилила голову і обернулася до Кейт. «Я так розумію, міс Шеффілд, Ваша сестра не змогла прийти на сьогоднішній вечір». Кейт на силу втрималася від стогону. Цілком ясно, що Леді Бріджертон мала намір скласти зедвіний вікон та пару, коли всі підуть із кімнати. «Я боюся, вона застудилася минулого тижня. Нічого серйозного, я сподіваюся». Леді Бріджертон звернулася до Мері у такому тоні, яким розмовляють між собою матері. «Ні, ані трохи», – відповіла Мері. «Фактично, вона майже видужала, але я подумала, що їй слід провести в ліжку ще кілька днів, щоб не ризикувати захворіти знову». «Так, звичайно, ви маєте рацію», – Леді Бріджертон замовкла на пару секунд, потім усміхнулася. «Хоча це так погано. Я з нетерпінням чекала на зустрічі з нею. Її звуть двіна так?» Кейт та Мері одночасно кивнули. Я чула, що вона прекрасна. Але, навіть вимовляючи ці слова, Леді Бріджертон виглядала сердитою і похмурою, оскільки побачила свого сина, який фліртував із Марією Россо. Кейт відчула щось недобре зі своїм шлунком. Згідно з недавнім випуском «Леді Уіселдаун», Леді Бріджертон мала намір змусити свого сина одружитися. І хоча Віконт не виглядав людиною, яка беззаперечно підкорялася матері або комусь іншому, у Кейт виникло відчуття, що Леді Бріджертон здатна чинити на свого сина тиск, якщо вона щось вирішила. Після кількох хвилин увічливої балаканини Мері і Кейт залишили Леді Бріджертон, щоб привітати частину гостей. До них уже прямувала місіс Фезерінгтон, яка, будучи матір'ю трьох молодих дочок, які не були удружені. Завжди мала що сказати Мері на широке розмаїття тем. Але коли оградна жінка наближалася, її очі дивилися на Кейт. Кейт негайно почала оцінювати можливі шляхи відходу. «Кейт», – проголосила місіс Фезерінгтон, – «яка несподіванка бачити тебе тут». «Чому це, місіс Фезерінгтон?» – запитала Кейт. «Безперечно, ти читала сьогодні вранці хроніку «Ладі Кейт посміхнулася. Хоча, точніше сказати, вона здригнулася. «О, ви маєте на увазі невеликий інцидент, до якого був залучений мій пес?» Брови місіс Фезерінгтон піднялися на півдюйма вгору. «Те, про що я чула, було набагато більше, ніж просто невеликий інцидент. Були зовсім невеликі наслідки», твердо сказала Кейт, насилу стримуючись, щоб не загарчати на настирливу жінку. «І я маю сказати...» «Що я ображена на Леді Уиселдаун, як вона назвала Ньютона, невідомим псом невідомої породи. Я мушу сказати вам, що він чистокровний коргі». «Так, це так», – сказала нарешті Мері на захист Кейт. «Я була здивована, прочитавши це у колонці Леді Уиселдаун». Кейт усміхнулася місіс Фезерінгтон своєю найм'якшою усмішкою, чудово розуміючи, що вони з Мері трохи прибріхують. Повністю мокра Ідвіна і майже повністю мокрий лорд Бріджертон на озері не було просто інцидентом або невеликою подією. Але якщо леді Уислдаун не збиралася повідомляти про це, то Кейт тим більше. Пані Фезерінгтон широко відкрила рота, щоб вдихнути більше повітря і повідомляючи Кейт, що вона готується почати довгий монолог на тему про важливість хорошої поведінки або хороших манер, чи якою була основна тема дня. Так що Кейт майже вигукнула, «Чи принести мені вам два лимонади?» Ці дві матрони сказали так і подякували Кейт, коли Кейт тікала. Коли вона повернулася і віддала їм склянки, вона безневинно посміхнулася і сказала, «У мене тільки дві руки, тому я маю повернутися і взяти собі ще лимонаду». І сказавши це, вона знову втекла. Вона зупинилася біля столу з лимонадом, про всяк випадок, коли Мері вигляне із кімнати до зали. Тут вона сіла на затишну лаву за 10 ярдів від музичної кімнати, намагаючись віддихатися. Леді Бріджертон залишила французькі двері у музичній кімнаті відчиненими. Вони виходили просто на невеликий сад позаду будинку. Вона залишилася там, де сиділа, задоволена тим, що інші гості не поспішають вийти з кімнати до зали. Вона почула голосний звук, що перекривав шум натовпу і супроводжував його музичний сміх. З жахом усвідомила, що лорд Бріджертон та його можлива коханка залишають кімнату і прямують до залу. О ні, простогнала вона, намагаючись не говорити вголос. Останнє, що вона хотіла, це натрапити на віконта у залі. Вона знала, що вона сама, бо так сама захотіла, але віконт безперечно подумає, що вона втекла з кімнати, бо ніхто не захотів поряд із нею перебувати, і у світ розділить його думку що вона зухвала і неприваблива загроза суспільству. Загроза суспільству? Кейті з силою стиснула зуби. Потрібно дуже багато часу. Перш ніж вона пробачить йому то образу. Проте вона втомилася і не хотіла зустрітися з ним. Тому вона підняла спідниці на пару дюймів, щоб було зручніше йти, і вискочила в двері поруч із її лавою. Яка б не була удача, він і його коханка підуть у зал – а у разі непередбачених обставин вона може прошмигнути назад у музичну кімнату. Кейт швидко озирнулася довкола і зачинила двері. На столі горів запалений ліхтар. І коли очі Кейт звикли до напівтемряви, вона зрозуміла, що це такий собі чийсь кабінет. У шафах біля стін було багато книг, що правда замало, щоб назвати це місце бібліотекою Бріджертонів. У кімнаті вражав своїми розмірами масивний дубовий стіл. Папери лежали на ньому акуратно складені. Пір'я та чорнильниця знаходилися в промокальному папері. Зрозуміло, що ця кімната була для показу. Хтось працював тут. Кейт підійшла до столу, її цікавість взяла над нею гору. І вона провела кінчиками пальців по столу. У повітрі ще лунав запах чорнила і, можливо, курильної трубки. Загалом вирішила вона – це чудова кімната. Зручна та практична. Людина може провести тут довгі години у лінивому спогляданні. Але як тільки Кейт сіла за стіл і відкинулася на спинку стільця, насолоджуючись тишею та самотністю, вона почула страшний для неї звук – клацання дверної ручки, яка поверталася. Жахнувшись, вона швидко шмигнула під стіл, втискаючись у порожній простір під столом, вдячна небесам, що стіл був такий великий і солідний. Затамувавши подих, вона прислухалася. «Але я чула, що цього року ми нарешті побачимо сумнозвісного лорда Бріджертона у церкві перед священником, який скріпить його узами шлюбу», – почувся ритмічний жіночий голос. Кейт прикусила губу. Це був приємний жіночий голос із італійським акцентом. «Ідеш ти таке чула?» – пролунав безпомилково відомий голос лорда Бріджертона, що супроводжувався ще одним клацанням дверної ручки. Кейт заплющила очі з жаху. Тільки цього не вистачало. Вона опинилася у пасті у цьому кабінеті. Нічого не могло бути гіршим за це. Хоча могло. Вона може виявити парочку коханців. Це набагато гірше. Уявивши це скрутне становище, вона відчула, як їй стало смішно. Про це говорять в усьому місті, відповіла Марія. Всі кажуть, що ви цього року вирішили підшукати собі дружину і стати розсудливим. Настала тиша, але Кейт готова була присягнутися, що він знизав плечима. Пролунали кроки, можливо, коханці підійшли ближче одне до одного. І потім лорд Бріджертон пробурмотів Можливо, це все в минулому. Ти знаєш, що ти розбиваєш мені серце. Кейт подумала, що їй варто зав'язати рота, бо вона не витримає. Зараз, зараз, моя солодка сеньорино, почувся звук, схожий на торкання губ до шкіри. «Ми обидва знаємо, що твоє серце не руйнівне для будь-яких моїх махінацій». Почувся шелест з-підниці, Кейт вирішила, що Мері скромно відійшла від нього. «Але я не схильна для легких розваг, мілорде. Я, звичайно, не бажаю шлюбу, це було б просто по-дурному. Але коли я вибираю собі покровителя, це має бути досить тривалий термін». Кроки. Можливо, лорд Бріджартон підійшов ближче до столу. Його голос був низький і хрипкий. Я не бачу у цьому проблеми. Натомість твоя майбутня дружина побачить. Бріджертон засміявся. Єдина причина дати відставку коханці, якщо любити свою дружину. Але я не хочу одружитися із жінкою, яку можу закохатися. Тому не бачу причин, навіщо мені варто відмовлятися від такої прекрасної пані, як ви. І ви збираєтеся одружитися з Двіною? Кейт ледве втрималася від крику. Справді, якби вона не сиділа на впочіпки... Щепивши руки за коліна, вона б точно схопилася, як янгол люті, і прибила б цю людину. Пролунало кілька нерозбірливих звуків, під час яких Кейт молила Бога, щоб це не була прелюдія до дещо інтимнішого. Потім пролунав голос Віконта. «Ти не хочеш чогось випити?» Марія пробурмотіла свою згоду. Почулися гучні кроки Віконта, все ближче і ближче, доки «О, ні!» Кейт побачила графин, який стояв на підвіконні, прямо навпроти її затишного містечка. Поки він наливатиме з графина, стоячи обличчям, до вікна, вона уникне того, що її побачать. Але як тільки він обернеться назад, вона завмерла, навіть перестала дихати. Очі широко відкрила і не моргала. Вона спостерігала з жахом. Вікон підійшов до вікна, і вона залюбувалася його атлетичною фігурою – він відкрив кришку від графини і налив у обидві склянки по два пальці бурштинової рідини. «Не обертайся, будь ласка, не обертайся!» «Все в порядку?» – покликала Мері. «Все чудово!» – відповів Віконт, хоча голос його звучав із крайньою задумливістю. Він почав насвистувати, підняв склянки, рушив з місця і почав повільно повертатися. «Продовжу йти, продовжу йти!» «Якщо він пройде стіл до того, як обернеться, він підійде до Мері» і вона буде в безпеці. Але якщо він обернеться, а потім піде їй не жити. Вона була впевнена, що він її уб'є. Вона була ще й роздивована, що він не зробив спроби тоді на озері. Повільно, дуже повільно він повернувся і лишився стояти на місці. Кейта намагалася подумати про те, що померти у віці 21 року, не так уже й погано, дехто вмирає і раніше. Ентоні чудово знав, чому він залишив Марію Росо і зайшов до кабінету. Жодна нормальна людина не змогла б стояти перед її чарівністю. Її форми були пишні, голос п'янив. Але навіть коли він проводив рукою по цьому шовковому соболиному волосю, повним надутим губкам і розкішному тілу, він знав, що використовує її. Він не відчував за собою жодної провини, що використовуватиме її для отримання власного задоволення. Справа в тому, що вона використовує його. Принаймні, вона матиме компенсацію, що складається із подарованих прикрас, що квартальної допомоги та орендної плати за фашанебельний міський будинок у фашанебельній, але не надто частині міста. Хоча насправді він відчував себе ніяково, він був страшенно роздратований і ледве стримувався, намагаючись не стукнути кулаком по стіні. Він хотів використати Марію, щоб позбутися цього страшного еротичного кошмару за участю Кейт Шеффілд. Йому не хотілося знову мучитися і прокидатися в холодному поту, знаючи, що причина полягає в Кейт Шеффілд. Він хотів поринути в іншу жінку так, щоб цей сон повністю вискочив із його пам'яті та розчинився у небуття. Господь знав, що він ніколи не збирався і не хотів перетворити своє еротичне сновидіння на дійсність. Йому навіть не подобалася Кейт Шеффілд. Від думки опинитися з нею разом у ліжку його пробивало впід. Хоча від цього все його тіло нило від бажання. Ні, єдина можливість, при якій сон може здійснитися, якщо він буде в міцному маренні від лихоманки. І, можливо, вона теж. Або вони опинилися б разом на безлюдному острові, або були засуджені до страти. Він зупинив себе? Ні, це просто не станеться і все. Але прокляте пекло. Це жінка, мабуть, зачарувала його. Не було ніякого іншого пояснення його мріливому сну. Ні, точніше жахіттю. І крім того, навіть зараз йому здавалося, що він відчуває її аромат. Цей дратуючий аромат лілій і чистоти. Цей чарівний аромат, який він відчув у гайдпарку парку минулого тижня. Він наливав у склянку найкраще віскі для Марії Россо, Однієї з небагатьох знайомих йому жінок, які вміли оцінити і віскі, і п'янку пристрасть. І все, що він міг відчувати, це був проклятий аромат Кейт Шеффілд. Він знав, що вона у домі, і був майже готовий за це вбити матір. «Все в порядку?» – покликала його Марія. «Все чудово!» – озвався він, і його голос навіть здався йому напруженим. Він почав щось насвистувати, завжди так робив, щоб заспокоїтися. Він взяв склянки і ступив назад. Але знову відчув цей клятий аромат. Він міг заприсягтися, що це був аромат лілій і мила. Лілії були інтригуючими, але чистота та свіжість мали сенс. Практичні жінки, типу Кет Шеффілд, напевно, дуже часто приймають ванну. Він завагався і замість свого звичайного широкого кроку зробив невеличкий крок. Він не міг знайти джерело запаху і став повільно обертатися, принюхуючись у цей момент. Тут не могло бути лілій, але він відчував їх. І потім він побачив її під його столом. Це було неможливо, це просто жах. Йому просто привиділося, треба заплющити і розплющити очі, і вона зникне. Він кілька разів блимнув, вона не зникала. Дратівлива і диявольська жінка у всій Англії, Кейт Шеффілд, яка найбільше бісила його, сиділа на впочіпки під його столом. Було дивно, як він не випустив віскі. Їхні очі зустрілися, він побачив, як її темні очі розширюються в переляку та паніці. Чудово подумав він, вона має бути налякана. Він збирався прибити її в її проклятому притулку під проклятим столом у проклятій кімнаті. Якого біса вона тут робить? Хіба недостатньо того, що вона занурила його брудну воду озера? Хіба вона не рада, що його спроби доглядати за її сестрою зайшли в глухий кут? «Вона що, збирається ще й шпигувати за ним?» «Маріє!» – промовив він м'яко, повільно йдучи до столу, поки не наступив на руку Кейт Шефілд. Він не наступив сильно, але все ж таки почув її писк. Він отримав величезне задоволення, почувши його. «Маріє!» – повторив він. «Я раптово згадав одну термінову справу, з якою необхідно розібратися негайно. Це потрібно зробити вночі?» – запитала вона із сумнівом. «На жаль, так!» «Її необхідно зробити негайно. Ух!» Марія моргнула. «Що з вами? Ти щось пробурчав?» «Ні», – збрехав Ентоні, намагаючись нормально вимовити слово. Кейт зняла рукавичку і, схопивши його за коліно, запустила свої пазурі прямо через його бриджі до його шкіри. «Дуже боляче!» «Напевно, це її нігті, але він побоювався, що це були її зуби. Ти впевнений, що з тобою все гаразд?» – запитала Мері. «Все в повному?» В цей момент пазорі Кейт просунулися вище. Ні, не вище, а далі всередину його ноги. Порядку. Останнє слово він буквально вигукнув із якимось завиванням. Махаючи ногою і штурхаючи щось під столом, він підозрював, що це був живіт Кейт. Зазвичай Антоні помер би від сорому, вдаривши жінку, але це здавалося йому винятком із правил. Фактично він отримав не так уже й мало задоволення, штовхнувши її. Адже зрештою вона продерявила чи прокусила йому ногу. «Дозвольте, я проведу вас», – сказав він Мері, намагаючись струсити Кейт зі своєї кісточки. Але Мері засвітилася цікавістю, і вона зробила кілька кроків у напрямку до нього. «Ентоні, у вас що там, якась тварина сидить під столом?» Ентоні, не втримавшись, розреготався. «Можна сказати і так», – Кейт стукнула його кулаком по нозі. «Це ваш собака?» – Ентоні хотів відповісти ствердно – але все ж таки він не був таким жорстоким. Кейт, мабуть, оцінила його такти і відпустила його ногу. Ентоні відразу скористався цим і швидко встав із-за столу. «Я буду неприпустимо грубий», – спитав він, підходячи до Марії, беручи її за руку, «якщо відведу вас до музичної кімнати, а сам повернуся сюди». Вона засміялася, видавши низький хрипкий сміх. «Я доросла жінка, мілорде, я віру, що я зможу триматися з вами на відстані. Ви пробачаєте мені?» Вона пішла до дверей і, обернувшись, сказала, «Нема такої жінки, яка б не пробачила вас за вашу посмішку. Ви дивовижна жінка Марія Росо». Вона знову засміялася, але, зрозуміло, мало дивовижна. Вона вийшла за двері, Ентоні зачинив двері за нею і відразу замкнув їх на ключ. «Ви!» – прогуркотів він, підскочивши до столу. «Вилізайте! Зараз же!» Коли Кейт на його думку... Не надто швидко постаралася вилізти з-під столу, він схопив її за плечі і поставив на ноги. «Поясніть, якого біса ви тут робили?» – прошепів він. Ноги Кейт підігнулися, оскільки вона довго просиділа на опочіпки, і вона схопилася за край столу, щоб не впасти. «Це був нещасний випадок», – сказала вона. «Забавно, із якою дивовижною частотою ці слова вилітають із вашого ротика?» «Це правда», – палко заперечила вона. «Я сиділа в залі...» І вона проковтнула. Він зробив крок уперед і тепер знаходився надто близько. Я сиділа в залі, знову сказала вона, цього разу хриплуватим голосом, і побачила вас. Я лише хотіла уникнути зустрічі з вами. Ви хотіли уникнути зустрічі зі мною, вдершись у мій особистий кабінет. Я не знала, що це ваш кабінет, і я... У неї перехопило подих. Він перемістився ще ближче. Чисті лацкани його смокінга майже торкалися ліфа її сукні. Вона знала, що така близькість була навмисною, хоча, мабуть, він прагнув налякати її навіть більше, ніж спокусити. Але нічого не могла вдіяти й шаленим стукотом свого серця. «Я думаю, ви все-таки знали, що це мій кабінет», – промовив він, піднявши руку і вказівним пальцем м'яко провівши її щокою. «Можливо, навіть ви не хотіли мене уникати», Кейт судомно проковтнула, серце стукало як шалене, і вона безуспішно намагалася відновити своє втрачене самовладання. Мм. Його палець ковзнув її підборіддям. Що ви скажете на це? Губи Кейт розкрилися, але вона не могла сказати ні слова, навіть якщо її життя залежатиме від цього. На його руках не було рукавичок він, мабуть, зняв їх під час побачення з Марією, і відчуття дотику пальців до її шкіри було настільки потужним що здавалося, що він повністю керував її тілом. Вона дихала, коли він зупинявся, припиняла дихати, коли він водив пальцем її шкірою. Він не сумнівався, що її серце б'ється у такти з його пульсом. «Можливо», – хрипко прошепотів він, нахиляючись так близько, що його дихання торкалося її губ. «Ви хотіли дещо відчути?» Кейт спробувала потрясти головою, але її м'язи відмовлялися слухатися. «Ви впевнені?» У цей момент її шия зрадила і зробила невеликий кивок. Він солодко посміхнувся, і вони обоє зрозуміли, що він переміг.